רדיו קסם, מאה ושש אפים, רדיו קסם, מאה ושש מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון. הרשת החינוכית של כל ישראל. מעדן וניל, תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים. עם אהרן מורג ומשה ירונסקי. ימי שלישי. שתיים עד שלוש בצהריים, רק ברדיו קסם, מאה בשש FM, הרשת החינוכית של כל ישראל. טוב. כן, זהו, עבר שבוע. ככה, ככה שוב, חלף וואו, במהירות כזאת שאנחנו... וואלה, מהר. מה? כל כך מהר, התוכנית זה היה עוד, מה אני אגיד לך, את כל כך זכורה לי. כן. אבל אנחנו שוב מהיום שלישי, פעמיים כי טוב. אתה זוכר כיתוב, שעוד שבוע זה הבחירות? כן, כן. בדיוק. הרשויות המקומיות. שמע, עבר מהר. טוב, שלום, משה. שלום לך, אהרן מורג, מה נשמע? הכל בסדר, מכאן... שלום לאמירה המפיקה. ולדותן ביביה, שעושה לנו פה את כל העבודה הטכנית. ואנחנו חוזרים לריאיון ו... עם גרי אקשטיין, אבל לפני שנחזור לריאיון, אנחנו נשמע שיר שהוא גם כן מאותו אלבום ראשון של גרי אקשטיין, והוא כמובן... די מפורסם, אחד מפורסם. אחד אני. הלעיתים הגדולים ביותר, אם לא ה... כן. כמו שאומרים, אני הולך לבית שאן. נכון. יאללה. אז הנה, אז הוא... הנה זה מגיע. אז הוא באמת הלך לבית שאן. שים לב לקצב, לקצב. אפשר להתחיל לרקוד. אגב, יש פינה למטה בדיקה ואלף אחרונות המחכות לי שם עכשיו. <laughs> אני הולך, אני הולך, אני הולך לבית שאר. <laughs> אני הולך, אני הולך <laughs> לבית שאר. עוד רפורט חטפתי בקולנוע וגם קיבלתי הזמנה לבית משפט בשבת. לא נשאר לי כוח, יצא לי כל המיץ. המצב קשה, ויש לך שקלי הרביץ. לבית שאן. וטוב שחזרתם אלינו, אני מקווה שחזרתם אלינו לחלק השני של ספיישל גרי אקשטיין. אנחנו נמשיך עם הריאיון שמשה, אמירה ואני ערכנו עם גרי לפני כמה שבועות. אז הנה, גרי אקשטיין, תענו לכם. התקליט הראשון שיצא בעד ארצי נקרא גרי אקשטיין. ששם היו עושרים שבאו בעצם מהאלבום הראשון שלך. תמונה מ... פסטורל נועה ב-78'? כנראה, כן. עכשיו, פה באלבום הזה, לך איזה, מה, מה אני אשאל אותך מה אתה שנשמיע בתוכנית, כי יש פה המון המון, ועוד יותר המון דברים, דברים טובים. אולי מה... נתחיל בשיר המפורסם, אני הולך לבית שעה. יאללה, אני הולך לבית שעה, יש סיכום אחרי השיר הזה. כן, טוב, כבר סיפרתי את הרבה מאוד, רוצים עוד פעם. אוקיי. אם לא עכשיו, אימתי? בזמנו הזה, כשדיברנו על הזום, נהגדתי עם צביקה פיק, כשהיה חתום אצל הזום. אז יום אחד אנחנו הולכים להקלטה, ואני אומר לצביק, מה שיר מה, מה זה שם מחליטים היום, מה העניין? היו שיש קוראים, ואני הולך לאן שען, שזה נתן לי אפי. אני הולך לאן שען? צריך להגיד, אני הולך לבית שם, מה זה לאן שען? מה זה התחבר אליי עם פראזה שאתה ללב הביתה? תגידי, תגידי, תגידי, תגידי, התחלה של השיר. הייתה פראזה בתור אימון כזה. אין חשמל. באתי הביתה, שאתה פרח תוך חצי שעה, השיר גמור. רוב הלעיתים הגדולים מוצרים ככה. כן? אמת? וכשהשיר הזה נכתב והוקלט... אה, זה אסור להקליט את זה. אין לך מושג? מה הולך להיות מהשיר לא, אני אגיד לך את האמת, לא. אמרתי, אבל היה לי כבר איזה שיר שהחליף לי את קפטן ג'ק. פתאום נהייתי כזה לאיתן. זה לא מתאים לי, אז אני לא הייתי בראש הזה. גם קפטן ג'ק, כמו, אני הולך להגיד שהשיר מוניסונס כזה. כן. שיר בכיף כזה, זה היה הראש שלך באותו זמן? לא, בכלל לא. קפטן ג'ק שלך אצלי ב... ועתיק, במגירה איזה שמונה שנים. אני כתבתי אותו שאני הייתי בכוכבים הכחולים, אני זוכר שעשינו חזרה על זה, בכוכבים הכחולים. הם כל כך התאהבו מהשיר, החבר'ה מלהקה, אמרו לי בוא נשלח את זה לאירוויזיון, ואנחנו בכלל לא נהנים באירוויזיון. אתה יודע שאמרנו על האירוויזיון. מה זה? כן, כן. לא, זה היה רקטה, ג'ק, דה דה דה דה, לא, לא, לא היה מילים. כל השאר הבתים לא היו קיימים. אחרי זה, כשנגדתי עם שני המילים בגרמניה, הייתה תשוב המתכונת הנוכחית, אבל לא היו לו מילים. וזה אמר, נכתוב מילים, זה, שני האנגלים. כשאני הייתי כאילו הזמר והמנחה של הערב, בבסיסים אמריקאים, באנגלית. והם אנגלים. ישבנו איזה ארבע שעות, חתמנו מילים. אותם המילים כמו בעברית, ואחרי זה אמיר ברונשטיין, זיכרונו לברכה, לקח את המילים האלה, אמרתי ככה של קפטן ג'ק, תעביר לי את זה לעברית. Okay, בוא תעשה לנו, פלאגד עכשיו את קפטן ג'ק באנגלית, אם אתה זוכר. ואחר כמה מילים. קפטן ג'ק, we lost in the dark, take us home. Captain, Jackie, it's getting all wrong. Say hello, show. Take me back to the country because I'm far away from home. Oh, baby, we have said too far. Now don't you, you leave us alone. Don't you tell me the story? The captain knows what to do. Passes over the bottle and me best it over to you. Yeah, please, make a heart. זה מדהים שאתה זוכר שיר שנכתב לפני כמה? 46, 47 שנה או משהו? לא, לא הרבה. שנת המילים? 72. 72. קפטן ג'ק, ואני הולך לבית שאן, עשו... עשו אותך לסטאר בעצם בארץ. ואיך היא הרגשתה אתה, מה זה סתר? סתר זה גם אמר שמגיע רחוק במצבי הפזמונים, שרואים אותו בטלוויזיה החד ערוצית שלנו הרבה, שומעים אותו המון ברדיו. אני רוצה לך דוגמה מדריו מלכי, זכרונו לברכה גם, שחזר אז מאמריקה. קלידן. קלידן, קלידן כן, אחד כן, הגדולים שהיו. ואמרתי לו, בוא אליי, וזה, נדבר. הוא ידע כבר שאני נהייתי זה. בוא נחזור על הבית, דירה... תגיד סתר, זה בסדר, אפשר להגיד סתר. דירה של שני חדרים. וזה מה שהשר בארץ אומר לי. אמרתי כן, תגור הדירה הזאת ממש? לא. דירה קודמת. לא דירה קודמת, דירה של טעם. של אז. גם בחולון? גם, לא רחוק מפה. אתה לא זז בחולון. תשמע, אני פה עוד חמישים שנה, אני חושב. יש סיבה לתואר יקיר חולון. יקיר העיר, גיבלתי פשוט יום אחד. זו שעל הקיר. כן, ופתאום הצלצלם אליי מלשכת ראש העיר. מה זה על לשכת ראש העיר? חנה הרצמן, המנכ"לית. ואז לגייר, הנה זה אוקיי. המנכ"לית ראש העיר. מה שלומך? בסדר. אנחנו שווה לתת לך דעות, יקיר העיר חולון. אמרתי לי? מה עשיתי? זהו, נתנו לטורפים, את יקירי. זה עוזר לי במיוחד, אבל בסדר. אבל זה מגיע מה שמגיע, זה הרבה שנים בעיר, וגם יוצר שעשה הרבה מוזיקה, אז זה בהחלט מגיע. טוב, אוקיי. אז הנה, אתה סטאר שגר בדירת שני חדרים, אז? אבל עדיין סטאר. אה, ממש יותר חשוב מזה שאתה סטאר, שאתה מוזיקאי, עוד, אה, המוזיקה מאוד חשובה לו. לא? המוזיקה זה החיים שלך, לא? כן. אפשר לומר את זה, למרות שזה נשמע קלישה, אבל זה ככה. זה ככה, אין מה לעשות. זה, זה ג'וק. שברגע זה נכנס, זה נכנס. אז זה מחזיר אותי. נע... בעצם בתחילת השיחה שלנו, שבאנו למצרכן, הבריאותי, ברגע שהיה, החטא. הוא לא יכול, מן הסתם, לעשות את כל מה שאתה רוצה לעשות. מוזיקה, למשל, אני מניח שמוזיקה הזאת נמצאת פה בפני מרצה לצאת החוצה. איך אתה מסתובב עם זה? אה, רגע, זה שיטות. כי אם בן אדם הוא עיוור, אז הוא שומע מצוין, או כל מיני כאלה, זאת אומרת, הוא מפרצה. אני היום כותב שירים, אני לא צריך, אני יכול לנגן, גם אין לי בעיה לנגן בגיטר. אבל אני כותב שיר בראש. יש לי כמה שירים מולכנים חדשים, עם מילים, שהם בראש. עם כל העיבוד, עכשיו אני את זה בראש, זה מדהים, אז מה שזה ככה שיהיה גמור. זה נשמע סוכי ומוחלט ברוב. אין לך את החשק הזה לבוא ולהקליט פה באופן שלך קצת איזה דמו שזה כדי שתוכל, שזה יצא אולי להקלטה באיזשהו שלב? דמו, המילה דמו לא קיימת אצלי. אצלי משהו הוחלט בסוכי. אין דבר כזה דמו, אני לא עושה דמו. לא, כי מה שבראש זה לא מוקלט. זה לא מוקלט. מה שבראש צריך מוקלט, ואז אתה יודע זה קיים. אתה יכול? עשן, אתה חיון. יכול לשיר לנו עכשיו משהו שנמצא אצלך פה? אסתרה בילגינה כדישתיך יקר ככה אמר לי הרב וצחק נגיד הנצל ילו הכלי שבתוכו יש רק מלבה העושה רע שתה חזק וזה ממשיך, אני לא יכול לשיר את זה בדיוק צריך לכתוב את וזה זה היה זה היה איך נשמע לך שלאגר? זה בערמית. כן, לנו זה נשמע שלאגר. אני רוצה לעשות הפסקה עכשיו מהרעיון ומהוינילים, או לא בדיוק. אחד השירים בתקליט הראשון של גרי אקשטיין, אחד השירים הידועים, היה בוגי איתי הלילה. בואו נשמע את בוגי טי הלילה בביצוע בגרסה אחרת. וזה מתוך הבנדקאמפ של גרי אקשטיין. ואתם תסלחו לי שאני חוזר כל הזמן אל הבנדקאמפ, כי לדעתי חשוב מאוד שתיכנסו לשם, תשמעו, תורידו. כי אלה גם, אלה גם אלבומים מצוינים, ו, וכדאי, פשוט כדאי לשמוע אותם. אז בואו נשמע את גרי אקשטיין. מוטי דיכנה ושלמה חממי, הם קראו לעצמם סתיו, וזו הקלטה של בוגי איתי הלילה, מתוך הופעה בפני חיילים ברמת הגולן בשנות ה-80. אז הנה, בוגי איתי הלילה, להקת סתיו, מוטי דיכנה, שלמה חממי, וגרי אקשטיין כמובן. רק עד סתיו, גרקשטיין. אל תגידו לי שלא רקדתם פה, כי כולם רוקדים פה עכשיו. טוב, נחזור לריאיון. נפלא לדעתי, תפאתה מורגנה. תפאתה מורגנה. בעצם כל התקליט הזה, אתה קצת סתרת את עצמך בעניין שלא רצית ללכת ללהקות צבאיות, העניין הזה של... המוזיקה הישראלית שהייתה קצת נדושה וקלישאית בשבילך, אבל אני כנראה אתה חוזר לקלאסיקות. קלאסיקות ישראלית. בטח, דברים טובים בארץ שעשו. תקליט שעשית עם משה לוי. כן, משה לוי עשה איתי את הנכון. אתה רוצה להגיד לך מה מפה? פתמון גם. מעבר לנהר. למה? כי זה, את רובו יקרא לנו בשביל יום שבת, מה שנקרא העלאו אוברדאפט, העלאו שעושים אחרי שהערב שקשן מוכן. כמו שראה, אני הפסתי מיקרופונים לתוך הקונסול, על איזה קונסולה, מיקרופון אחד לי, אני יושב עליו וזה, אני מנהג גיטרה, משה מחליט אותי, אני שר משה מחליט אותי, קולות, שני מיקרופונים, ממש כאילו אתה בבית פה. ואפילו שעה מיקס והבסוף אמרנו אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שיהיו לילים, זהו? כמה שאתה רוצה. והתוכנית שלך, תבחר כמה שאתה רוצה. שיהיה לנו זה עוד נגיע, זה גיטרה לבד. שגם מבחינתי הייתי בא בשבתות ועושה לי כל מיני, רציתי להכניס כאלה ג'ינדלים של דברים קצרים מהתקליט. מושד עתה במה, ולמי בא, ולמי בא, ולמי רק אני, קל קולות. מבסטר איזה משחק כזה. עוד תקליט, ירי אקשטיין, לא לשידור. זה מין תקליט הוסף. מעבר לנהר. לשיר ארוך נשמע כמה שנוכל ממנו. תקופת המורגן. גרי אקשטיין, מעבר לנהר, בגרסה ארוכה, כבדה, יפה, גרי אקשטיין ומשה לוי. ניסן כהן אברון כתב את השיר, על פי מקור עממי. גרי אקשטיין ומשה לוי עשו את העיבודים בהפקה מוזיקלית. תמיר הירדני הייתה אז המפיקה של גרי אקשטיין. אנחנו מתקרבים לסוף אה, השיר הזה. אוקיי. זה היה מעבר לנהר. וזה קאבר בסופו של דבר, זה ביצוע מחודש לשיר מפורסם, וגרי אקשטיין יש לו כמה וכמה וכמה קאברים יפים בארסנל. ואני חוזר לבנד קמפ ולאלבום שנקרא אוסף שני, וכאן גרי אקשטיין מארח חבר, עוזי פוקס. והם שרים שיר שנקרא זמן שאול. ואם זה נשמע לכם מוכר, זה בגלל שאתם מכירים אותו מהמקור, להקת דה מוב, בלק ברי ווי, זמן שאול. צונחת מחור, לבד <śladım> אני עומד קודח, <śladım> רואה באספלט הסטוי, שאין לי שום סיכוי לפשרה, כך היא אמרה, <śladım> שוב חי על <śladım> <אז śladım> זמן <śladım> שאוי <שזה śladım> <śladım> קסם, זה הזמן שאול, גרי אקשטיין ועוזי פוקס, מתוך אוסף שני של גרי אקשטיין, ושוב אני חוזר ואומר, הכל בבנדקמפ. חברים וחברות, תיגשו לשם, אתם תהנו. והנה אנחנו חוזרים uh, לריאיון עם uh, גרי אקשטיין, ומדברים על גדליה והמיסטוק. בבקשה. שמדליק אותי כבר שני. ומדליק את כל מי שאוהב את דוקטור סוס ומדליק את זה... עכשיו בדיוק עשיתי את זה בזמנות בטלוויזיה עם מסגרת החתון שמיל עכשיו זה יצר היוטיוב אנחנו מדברים על גדליהו והמיסטו כן, זה נמצא ביוטיוב אז איך אתה מגיע לדוקטור סוס? לימין, סמירה ירדנית, הכל הכל אשמטה אומר שצריך לעשות משהו לילדים אתה לא לילדים, מה? אני אומר לה, יש לך ספרים כל מיני? אני אומר לה, כן, מגיע לי גם את זה, היה בין הספרים. נתקתי על זה, והתחלתי לפרק עוזר לשירים, ו... זהו. זה היה גם סרט טלוויזיה. כן, זה מה שאני אומר, שזה יצא עכשיו ליוטיוב, שמו את זה. ואת ה... שם גם נתן דקנר. נתן דקנר הוא חתור שמי. יש לנו כאן מפגש צמר, גבי אריקשטיין, גבי אריקשטיין, מתן דטנר, דוקטור סוס. לא, אבל יש שם את גדעון זינגר ואנקלד בן סירה. הם היו חלק. חצי מהקוסרוים שם. הם מהקוסרוים לתמירה בהתחלה, לתמירה ירדני, אני אומר, אני מת שהם יהיו... אבל אני אעמוד איתם? אני... כאילו, אלילים שלי. מה, אני אגיד להם, תעשו זה, תעשו זה? אמרתי, כן. מה אתה חושב? ואין על פרלג, כל כך נחמודים היום. על פרלג להקליט ותכף נשמע את איזה יום יפה, בתקווה שזה אכן איזה יום יפה. זה נתן דטנר שאתם שומעים ברקע. מיד אנחנו נבדוק אם אכן זה איזה יום <ח> יפה. אשתם בזור ארד מזק אוויר נהדר! כן, איזה יום יפה, עם פתיח. זה גרי אקשטיין ששיחק בסרט, ב... בתוכנית, את אה, המלך קרלו. איזה יום יפה. איזה יום יפה יש לנו היום, אה? תדעו. עם גרי אקשטיין. איזה יום יפה, איזה יום נפלא, השמש כבר עטה. לא, ואתם לא טועים, זה אכן יגאל בשן, שהיה משרת גדליהו. גדליהו והמיסטוק. E a yo E aزم E a! שמעתם בסוף את ה... אני הולך לבית שאן בגיטרה. אז זה היה איזה יום יפה מתוך גדליהו והמיסטוק, שמענו את uh, גדליהו, שהוא יגאל בשן, ואת המלך קרלו, שהוא גרי אקשטיין, וגרי ביקש לשמוע עוד, uh, עוד שיר מתוך, uh, מתוך גדליהו והמיסטוק, וכשגרי מבקש, אנחנו כמובן נענים ברצון, אז הנה uh, בארץ בוץ, שפותח... את גדליהו והמיסטוק, את התקליץ. בוץ. <עוד> אני אספר לכם מי, מי, מי משתתף כאן בתקליט ובהצגה. קודם כל, גרי אקשטיין כמובן, יגאל בשן, גדעון זינגר ויאנקל'ה <שמע> בן סירה שגרי הזכיר, <מכת> נתן דטנר, ואת קולות תושבי העיר, <מכת> <סימץ> עושים רותי הולצמן. לאה לופטין, יוצרות שוקולד מטה מסטיק, חני אליקים שהייתה בסקסטה אם אני זוכר נכון, יואל לרנר, ואפילו תמירה ירדני שלפני שהיא הפכה למפיקה הייתה גם זמרת. ותראו, ו... אני, אני חייב, כי אני רוצה, ו... אני, אני כאן ב, ב, מאחורי המיקרופון, אז אני יכול. אז אני רוצה לשמוע עוד שיר מתוך גדליהו uh, uh, ועמיסטוק. הפעם זה שיר שאני מאוד אוהב, וזה שיר ששרים הקוסמים, כלומר, גדעון זינגר ויאנקל, ויאנקל בן סירא, זה נקרא שופל דופל. זה מפחיד, בואו נשמע את שופל דופל. Oh, shiny! חוסמי הממלכה. מי הוא כאן אותו חצוף שיראה ערכת שיצא מהנרבולים לפני שנחשב נבהלתם. אני קראתם. כן. טוב, אנחנו נחזור לראיון עם גרי ארקשטיין. בבקשה. הנה זה. היינו פה חג כאן בבית חולום. גם היה מאוד מאוד, מאוד כיף בחם. וחם, הרגש מעבר, ואורן הביא לנו סודה, ובסדר. <סיע> תודה רבה. אבל אני חייבת לשאול, במבט לאחור על הקריירה שלך, יש משהו שהיית עושה אחרת? או לא היית עושה בכלל? אפשר להגיד למה קריירה. אני לא יודע. בתור סיכום ביניים של הקריירה שלך. סיכום ביניים. או שהיית לוקח, יותר. יותר מתפתח יותר במוזיקה, יותר עם מקום להקליט, לעשות בהקלטות. השאלה היא באיזה צד ראית את עצמך יותר שרצית לעסוק בו? בצד המוזיקאי רוצה יותר הקלטות. כן, כמובן. יותר נאי, יותר טוב? לא, אני הייתי בהקלטות, תמיד הייתי... כשאני מקליט, דברים שלי, תמיד היה לי כיף. אבל אני תמיד רציתי ללכת יותר לעומק. וזה עוד יש לי כנראה עוד... עוד מה באמת העומק הזה של יותר, איזה כימור מוזיקלי רצית יותר? איזה מה שנקרא פרוגרסיב רוק, 아. יצירות, כמו שראוי מסעמלך מפעם מאז, היו כל מיני להפות שעשו פרוגרסיב רוק, זה היה רוק יצירתי, בלי. יצירות ארוכות ורציניות, על כן. זה רציתי ללכת. עד היום יש לי בראש את העיבוד אני כל הזמן לי בראש, בראשית של סשה ארגוב, של עקב בצל וביום הראשון וכזה טאם, טאם, ויש לי תכנונים, והאדם מראה את האטום, ואהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה יש, יש, יש לך פה, אצלך במחשב, דברים שאתה עשית כסקיצות, שאתה... לך, אני אגיד לך, אין לך סקיצה. אין לך סקיצה, זאת אומרת, אתה לא מקליט סקיצות. זאת... לא, אני לא... יש לי אולי דברים קטנים שפעם הייתי קנטתי עם גיטרה, אבל בשביל זה אני צריך רק לשתף קסטות, ואפילו לחפש את הקסטות אם הן קיימות. קסטות של פעם. ובקטעים של הג'אם סשנים ש... שעשית אין איזה הקלטות כלשהם? הג'אם סשנים איפה שלנו? שהיו כל מיני מקומות שעשיתם. יש שלה קצרת סרט. אבל זה גם מכסה טוב. זה הקטע המוזיקלי שאמרת ש... זה הקטע המוזיקלי. הג'אם סשן בדרך כלל זה... זה רק נגינה. כן, זה אני יודע. לא בהכרח, לפעמים זה אמרים שהם באים במפריעים. כן. יש תגובות למוזיקה שקומדת באנטרי? מקבל תגובות לאתר, אליך אישית. כן, תגובות טובות. אתה מה שנחמד שאני שמתי את כל הדברים שם, חילם, חור, תורידו. שהתגובות שמישהו מוריד בלי אנשים אין להם לב, כל אחד כמה? 20 שקל, 30 שקל לשין, לתקליט. זה נחמד. זה את הלב. כן? מה אתה מאחל לעצמך? חוץ מדבר הטבעי ביותר, בריאות. זהו, יותר מזה? נכנס לספורט אנחנו מאחלים לך שההתגאות שלך תהיה טובה מספיק כדי שתהיה לנו הרבה מאוד מוזיקה טובה. תודה רבה. תוכל להמשיך ליצור עוד ועוד דברים, אני... כדי שהמפגש הבא שלנו יהיה לא רחוק נכון, לא וזהו, אנחנו uh, מסיימים עם שגרי ביקש לסיים איתו. זה עוד קאבר. לסטילי דן, במקרא שוב מנגן. ואנחנו מאוד מקווים שגרי אקשטיין אכן ישוב וינגן על במה ויוציא עוד הרבה מוזיקה טובה. תודה רבה לגרי אקשטיין שאירח אותנו, תודה רבה לאמיר המפיקה שעבדה מאוד קשה היום, תודה רבה לדותן המפי... הטכנאי. אבל גם הפיק, כי הוא הפיק לנו היום את הריאיון ה... המוקלט הזה, וגם הוא עבד מאוד קשה היום. זהו, תחזרו אלינו במעדן ויניל, אני לא אדען בשבוע הבא, כי יכול להיות שיהיה שבתון, יכול להיות שלא, יכול להיות שאנחנו נהיה כאן, יכול להיות שלא. תעקבו אחרינו, אנחנו נעדכן אתכם בפייסבוק. תודה רבה שהייתם איתנו. להתראות. ביי. ותודה רבה. למשה ירונסקי, שהיה בריאיון יחד איתי ועם אמירה, והעביר איתי את השעה הראשונה של התוכנית, משה אין כמוך. נתראה בשבוע הבא, או אחרי הבחירות, מה שיבוא קודם. Azata